Tiana Primera Hora. Molt bon dia i benvinguts al Tiana Primera Hora. L'informatiu d'aquest dimecres centra l'atenció en la festa major de Sant Sabrià quan falten només dos dies per l'inici dels actes. Ho fa, però, en la passant més econòmica. Tot seguit, en repassem aquest i altres temes en titulars. 50.000 euros és el pressupost que es destina a la festa major de Sant Sabrià aquest 2010. Així ho ha confirmat la regidoria de cultura de l'Ajuntament de Tiana, que ha manifestat que es tracta d'una quantitat inferior a la de l'any passat, en consonància amb la política de contenció impulsada des del consistori tianè. Els grups d'educació infantil de les escoles Lola Anglada i Tiana rebran a partir d'aquesta setmana classes de formació musical impartides per professors de l'Escola Municipal de Música i Dansa. Es tracta de dos projectes diferents, un per cadascuna de les escoles, però amb l'objectiu comú de posar l'accent en la formació musical dels més petits. Després d'una estiu de relativa tranquil·litat, el mosquit tigre torna al setembre a l'atac. L'insecte ha entrat aquests dies en el període de més activitat biològica i això, sumat a l'arribada a casa després de les vacances, ha fet que el nombre d'incidències hagi crescut d'una manera important en apenes una setmana. I aquest dimecres 8 de setembre fa 100 anys que es va obrir l'avinguda Isaac Albenis. Aquest vial, que s'estén des del carrer Antoni Clapés fins al carrer Sant Jaume, ha esdevingut al pas dels anys un eix clau pel que fa a la mobilitat en el nostre municipi. Tiana, primera hora. Notícies. Aproximadament 50.000 euros és el pressupost que es destina a la festa major de Sant Cebriat d'aquest 2010. Així ho ha confirmat la regidoria de cultura de l'Ajuntament de Tiana, que ha manifestat que es tracta d'una quantitat inferior a la de l'any passat en consonància amb la política de contenció impulsada des del consistori tianenc. Sentim el regidor de cultura de l'Ajuntament de Tiana, Ferran Pasqual. En principi el pressupost de la festa major es, es, es prepara quan estan fan tots els pressupostos i els es, es valora que pot ser. I evident, com, com en altres eh, circumstàncies, el que està és moderar i fins i tot baixar una mica i estem complint. No hem tancat números, però segurament serà menys que no paga menys que l'any passat. Una de les manifestacions visibles d'aquesta contenció es fa palesa la supressió d'un dels valls de festa major que es feia paral·lelament al concert jove. La resta del programa manté l'essència de les anteriors edicions ja que conserva pràcticament totes les propostes. A més, també n'incorpora de noves. Una de les principals és una trobada de gegants que tindrà lloc el dissabte 18 de setembre. La voluntat de la Regidoria de Cultura és que aquest acte serveixi com a reclam per la recuperació de la colla gegantera del nostre municipi tot i que reconeix que no és una tasca fàcil. Grescar per per racional colla de gerants és una tasca que no es fa un dia ni en una festa major, per això la idea de trenar-se al carrer, manera que es vegin avui amb les persones que de antiga colla o o, o es pugui fer. Eh, segurament és una llicenciant perquè algun mes diria, a mi també m'interessa i puc treballar-ho". Un punt important és poder treballar-ho des de la base, és dir, del casal de joves, des de des des de les escoles en petits tallers. Això seria una tasca de tot l'any, però la idea d'aquest any és aquesta, és, és tenir nos per festa major al carrer i si s'anima la gent endavant i treballem-ho. El cavaller i la novícia ballaran durant aquesta festa major, però no ho faran sols. Els acompanyaran les colles geganteres de Badalona i també de Santa Coloma de Gramenet. Recordem que el pòrtic de festa major arrenca aquest divendres amb la celebració de la Diada Nacional de Catalunya a l'Avinguda Creu de Terma. En el marc de la celebració s'aprofitarà per inaugurar l'escultura Rafael Casanovas, que es troba ubicada en aquesta zona. El pòrtic de festa major el completaran els tradicionals actes de la mongetada, les avaneres amb el grup xarxa i rom cremat i el concurs de paelles, a més, en aquest marc també tindrà lloc una exhibició i competició de skate i BMX i la inauguració del nou parc Joan Armengol a càrrec de Camboté. El tret de sortida oficial a la festa major de Sant Sabrià tindrà lloc el pròxim dimecres 15 de setembre amb el pregó al balcó de l'Ajuntament a càrrec del músic Xavier Maristany.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 a la que reben els alumnes de P3, P4 i P5 de l'escola Lulanglada, on un especialista imparteix aquesta matèria. I és que, segons ha explicat la directora de l'escola Tiana, Gemma Pérez, la formació musical en el cicle infantil és curricular, però no es preveu una formació específica en aquestes matèries i per això no es disposa d'especialistes en aquesta etapa. Sí que és curricular, però no la l'ha impartir un especialista. La imparteixen els mateixos tutors i els tutors d'infantil tenen formació musical per fer -ho. Però com que a l'escola l'Olanglada hi havia un especialista i fins ara els alumnes segregats sí que havien eh, tingut eh, aquesta formació per part de l'especialista, doncs volien continuar una miqueta amb el mateix. D'altra banda, l'Escola Lola Anglada també es beneficiarà d'un projecte de formació musical impartit per l'Escola Municipal de Música i Dansa, però les diferències amb el de l'Escola Tiana és que s'entra també en el moviment. En donar més detalls la directora de la vessant de música de l'Escola Municipal de Música i Dansa, Mercè Monfort. El currículum és una miqueta basat en el mètode d'acompanyar, de, de l'audició, del ritme, de l'equilibri, de la psicomotricitat... De de les dinàmiques, de les emocions també, d'expressar-se a través de la música, d'introduir amb les pulsacions no? A l'escola LoL Anglada aquestes classes se sumen a les de música que ja s'impartien al centre. Per tant, tots els grups del cicle infantil gaudiran d'una sessió més d'aquesta matèria. A més, la col·laboració d'aquest centre amb l'Escola Municipal de Música i Dansa no és nova i és que des de l'any passat un docent del centre imparteix classes de percussió pels alumnes de 5 cinquè i sisè de primària. La formació musical que ofereix l'Escola Municipal de Música i Dansa a les escoles Tiana i Lola Anglada no suposa un sobrecos addicional per les famílies sinó que al finança l'ajuntament de Tiana. Tiana primera hora. Mig miler d'alumnes han iniciat aquest dimarts el curs escolar a l'Escola LoL Anglada i a la nova escola Tiana, una tornada de les aules que ha estat marcada a la nostra vila per la inauguració d'aquest nou centre, però també pels canvis en el calendari escolar, protagonitzats principalment per l'avançament de l'inici de curs i per la Setmana Blanca. A Tiana, aquestes vacances del segon trimestre tindran lloc del 28 de febrer al 4 de març. Sentim l'opinió d'alguns pares dels alumnes de les escoles Lola Anglada i Tiana sobre la Setmana Blanca si els pares, nosaltres a, de cara al treball, es poden combinar aquesta setmana blanca també doncs pues, perfecte, o sigui jo, jo per mi, molt bé jo crec que tot és acostumar-nos bé, a mi no em sembla pas malament suposo que perquè al febrer ens ho podem combinar fer pari, petits per onze, mig del curs però sempre està per ells, està bé estem treballant i no és muy difícil el compaginar una cosa amb l'altra a veure, des del punt de vista dels nens una està demanada que ens pot estar bé jo particularment m'he hagut de demanar permís a la, a la feina, per treballar des de casa i muntar-m'ho, però entenc que hi ha gent que pot tenir problemes. A la nostra vila, l'edifici de la Ciutadella, hi conviuen des d'aquest dimarts els alumnes de l'escola Tiana i els alumnes de l'escola Lola Anglada. Aquesta situació es mantindrà fins que no realitzi el trasllat cap al nou centre del carrer Castellà. D'aquesta manera, la Ciutadella hi quedarà només la recent constituïda escola Tiana, d'una sola línia. Aquest any, aquest edifici ha rebut una inversió en obres i manteniment de prop de 42.000, euros, segons ha indicat la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament. S'ha habilitat una nova aula, s'ha adequat la instal·lació elèctrica, s'han ampliat les portes d'accés des de la pista de l'escola i s'han arrenjat als patis. Aquests treballs s'han dut a terme en el marc de la subvenció del Pla Extraordinari d'Ocupació sol·licitada per l'Ajuntament de Tiana. Aquestes obres de millora continuen a dia d'avui, malgrat que ja han començat les classes. Però els veritables protagonistes d'aquest dimarts han estat els nens i nenes que han viscut la tornada a l'escola de les seves vacances Estiu més curtes. Sentim algun dels alumnes dels grups d'educació infantil de les escoles Tiana i Lola Anglada. He fet tant a col·le dels grans. M'ha agradat fer feines. No, no me'n recordo tant, però he estudiat. He fet feines ho estic buixant. Jo estava fent una piscina. D'altra banda, l'inici del curs escolar també ha vingut protagonitzat en el cicle de secundària per l'extensió del pla de digitalització educat un per 1 que no ha estat absent de problemes. L'ús dels ordinadors portàtils en lloc dels llibres de text de paper ha arribat aquest any al 40% dels estudiants de secundària. L'Institut de l'ASA de Montgat, on estudien gran part dels adolescents i nens, té aprovada la incorporació al pla per part del Consell Escolar, però no es farà efectiva fins més endavant. A banda de l'escolatiana, l'Escola Lola Anglada i l'Institut de l'Assa també han iniciat el curs aquest dimarts els 85 alumnes de l'Escola Bressol Municipal, el més petit a tots. Durant la Setmana Blanca, moltes famílies que no puguin fer-se carrac dels nens hauran de buscar alternatives diverses. És en aquest sentit que la Fundació Pere Terrés, que gestiona la Casa de Colònies de la Conreria, ja s'ha posat mans a la feina. L'entitat fa una clara aposta per activitats ja consolidades, com són els casals i les colònies, dues de les propostes més recurrents a les famílies en períodes de vacances. Oriol Samarang és el cap de vacances i de lliure de la Fundació Pere Terrés. Hem buscat les activitats que tenim més consolidades, activitats que ja sabem perquè fa anys que ens funcionen. I aleshor diguem que han fet un, una, estem preparant una oferta. Eh, diguem diversa però tampoc amplíssima, no podem pensar que tindrem la, la quantitat d'inscrits que hi ha a l'estiu. I, per tant, la nostra oferta també s'ha de limitar. D'una banda, la Fundació Pere Teresa ha preparat una oferta traçada a les associacions de mares i pares i als mateixos centres educatius. Es tracta de casals que es duran a terme a les escoles o estades en grup en cases de colònies. D'altra banda, l'entitat també disposa d'un conjunt de casals i colònies adreçats a les famílies. L'oferta d'aquest últim és concreta en la vessant lingüística i també esportiva, en la qual s'inclouen estades a la neu. A Tiana, la Casa de la Conneria acollirà, com és habitual, colònies esportives. El preu de les activitats osci·la entre els 90 i els 350 euros en funció de si es tracta de casals o d'estades a cases de colònies. A més, la Fundació Pere Terrer centra la seva oferta en la segona opció a triar pels centres per realitzar la Setmana Blanca, és a dir, del 7 a l'11 de març. S'han acollit aquests dies les escoles de Barcelona-Ciutat, el Baix Llobregat, Tarragona i el Vallès Occidental. En aquest context, el conseller d'Educació, Ernest Maragall, ja ha anunciat que el seu departament L'apartament té previst destinar 800.000 euros de subvencions i ajudes a famílies i les associacions de pares i mares per la realització d'activitats extraescolars durant la Setmana Blanca. Es tracta d'uns recursos que es dedicaven a les primeres setmanes de setembre i que ara es destinaran a aquestes vacances d'hivern. Després d'un estiu de relativa tranquil·litat el mosquit tigre torna al setembre a l'atac. L'insecte ha entrat aquests dies en el període de més activitat biològica i això, sumat a l'arribada a casa després de les vacances, ha fet que el nombre d'incidències hagi crescut d'una manera important en apenes una setmana. Des del centre d'atenció primària de Tiana informen que de moment la situació no és alarmant però que cal que es continuï mantenint les mesures de prevenció. La cap capclínic d'atenció primària de l'àrea bàsica de Tiana i Montgat, Maite Gómez, ha indicat que malgrat les molèsties que generen Picades, aquestes no són rellevants i que persona ha hagut de rebre una atenció sanitària especial. La picada del mosquit tigre és força característica més que per la localització, més, més que pel tipus de picada perquè que, com que és un mosquit que vola molt baix habitualment les picades és el, els membres inferiors uh, realment comparativament amb l'any passat les picades semblen que eren més agressives les de l'any passat que no pas aquest any no sé si és perquè la gent ha tingut més prudència sap fer el tractament però cada vegada, tot i que ens hem trobant picades de mosquit l'agressivitat la, de les picades pensem que va disminuint des de finals d'agost i fins ben entrat al mes d'octubre, les densitats de mosquit tigre arriben als seus màxims. És per això que aquests dies cal extrema les mesures de precaució, com evitar que s'acumuli aigua als testos del jardí. I és que les xifres apunten que el 80% dels mosquits tigre es crien a domicilis particulars, i això fa que es dificulti la lluita contra aquest molest insecte que ja fa sis anys que està instal·lat a les nostres rodalies. Caldràs esperar fins l'any que ve per saber com s'ha expandit l'insecte durant aquest 2010, una vegada les administracions implicades, Generalitat i Ajuntaments, hagin recopilat tota la informació recollida sobre la progressió de la plaga. Tiana, primera hora. Notícies. Aquest dimecres 8 de setembre fa cent anys que es va obrir l'Avinguda Isaac Albenis. Aquest vial que s'estén des del carrer Antoni Clapés fins al carrer Sant Jaume ha esdevingut al pas dels anys un eix clau pel que fa a la mobilitat en el nostre municipi. Però abans de la seva inauguració l'escenari era molt diferent. Així ho recorda l'historiador Tiana Enc, Josep Maria Tofli. Amb aquest terreny eh, havia estat ocupat pues, per el que havia sigut la, la fàbrica Giral, una fàbrica tèxtil. Aquesta fàbrica tèxtil va, va fer fallida i cap al 1800 se la van quedar amb pues, una subhasta els germans Recanyo que aquests bés per exemple també es van quedar a doncs, Poloquiera el els terrenys de la congoria que en aquell moment doncs, també era de la, de la família giral. Segons Tofoli, Stofoli, elavant projecte d'obertura de l'avinguda Isa Calbenis el va a terme Josep Ferrer, enginyer responsable del projecte del tramvià Montgatiana i alcalde de la vila en dues ocasions. En aquest document Ferrer ja plantejava la necessitat de prolongar la nova avinguda fins al passeig de la Vilesa, una qüestió que encara no s'ha materialitzat a dia d'avui. Però aquest 8 de setembre Tiana també commemora una altra efemèride. Es tracta de la celebració de l'Assemblea constituent del casino de Tiana que va tenir lloc a Can Cabanac, una antiga fàbrica tèxtil que estava ubicada al carrer Sant Jaume. Aquesta reunió va servir per la constitució definitiva i formal del casino de Tiana i també per l'elecció de la Junta Directiva que va passar a ser encapçalada per Ernesto Castellà. L'acte constituent menciona que els socis fundadors ascendien a 31. A l'actualitat el casino està de celebració amb regús de centenari i ho actes que s'allarguen al llarg de l'any. El principal de tots ells tindrà lloc precisament aquest setembre. L'actualitat el actual president Enric Cardús ha manifestat la seva satisfacció per encapçalar una de les entitats més antigues de Tiana i que encara dia d'avui continua tenint un pes important al poble. Tot i així reconeix que la celebració implica una responsabilitat important a assumir. La Junta pues, i tots els socis pues, ha agafat amb, amb, amb il·lusió i amb, i amb ganes el fet de, de celebrar 100 anys no... No es fa cada dia i, i podem ser orgullosos de tindre pues, una associació amb una antiguetat tan, tan gran. O sigui que en aquest cas uh, contents i, bueno, i, i amb ànims d'anar fent les celebracions. L'únic bueno, també és una responsabilitat. L'acte central del centenari serà el 25 de setembre amb un concert de música clàssica a la sala Albenis. Tot un homenatge al recinte que va ser testimoni dels primers anys de vida del casino de Tiena. De 6 a deu del matí, Tiana primera hora. L'entrevista. Les vacances escolars del març continuen sent una incògnita per una gran part de les famílies catalanes. Som molts pocs els pares que ja tenen clar què faran els seus fills durant la flama en Setmana Blanca. Tot el contrari de la Fundació Pere Tarrés que gestiona la Casa de Colònies de la Conneria i precisament doncs, per parlar d'aquesta qüestió doncs hem volgut parlar amb el cap de l'àmbit de vacances i lleure d'aquesta entitat. Oriol Samarac, bon dia. Bon dia. Doncs parlem de quines són les activitats que organitza la Fundació Pere Tarrés per aquesta ja coneguda com a Setmana Blanca? Doncs, mira, nosaltres eh, amb una mica menys incertesa que les famílies, potser, però només una mica estem ja pensant amb la nostra proposta eh, que es basarà amb en... Amb, amb el que acostumem a fer activitats de vacances, colònies i casals. Eh, I dic amb una certa incertesa doncs, de saber com anirà, quanta gent participarà, eh, però creiem que, que nosaltres hem d'oferir les nostres activitats, que és el, el que sabem fer, eh, que són aquestes activitats, bàsicament, colònies i casals. Estem parlant d'unes activitats, les de la Fundació Veraterrers, que podríem lligar bastant a l'estiu. No sé si el fet que precisament aquesta Setmana Blanca tingui lloc més des de cara a l'hivern... No sé si canviarà alguna cosa, a l'oferta, alguna cosa. Aviam, probablement la major part de, dels oients, si ens coneixen, ens coneixen per activitats d'estiu... Però no és del tot cert, nosaltres eh, és el nostre moment fort, evidentment, eh, però nosaltres organitzem també activitats en altres èpoques de l'any, bàsicament en moments de vacances. Potser són menors en quantitat, hi ha menys impacte, però organitzem casals al Nadal, organitzem casals a la Setmana Santa, eh, per tant, sí que és una novetat, evidentment, però no és un període en el què mai hàgim treballat. Mm -hmm. Aleshores, un cop fes aquest aclariment, eh, canviaran coses? Sí, evidentment canviaran coses, perquè no, no podem fer la mateixa oferta eh, en el mes de juliol, en el mes d'agost, a eh, finals de juny, que en el mes de març. Ens hem d'adaptar també el, a les condicions del temps i també al fet de que és una setmana, que per tant és una activitat molt, molt corteta. Uh -huh. I no sé si precisament doncs, aquestes limitacions en què es traduiran? No és, per exemple, activitats d'estiu ja sabem doncs, que algunes eh, que estan molt lligades a aquesta estació no es podran fer, però no sé si heu pensat ja concretament si en podem materialitzar alguna, vaja. Sí, mira, com et deia ja, el, el plantejament d'activitats és a diferents nivells. Eh, un són casals, que doncs, dintre de, de, del que és un casal l'únic element que no hi tindrem una piscina o unes sortides de bany, diguem, perquè evidentment l'època no ho incorpora, però és una activitat a la colon, a, a l'escola, en l'entorn que ja és familiar dels infants, i, i, que és una activitat doncs, que evidentment buscarem algun altre element que, que pugui ser interessant en, en l'època, però que al final bàsicament es desenvolupa en, en l'entorn de, de l'escola, l'entorn escolar. Uh, aquestes activitats van adreçades per part nostra, tant a, tant a Ampes, a escoles com també si alguna família de manera individual ens vol venir a, a, a portar el seu fill, eh, el podem incorporar, el podem incloure en alguna de les activitats que organitzem. Eh, I pel que fa a les colònies, doncs tenim colònies, eh, nosaltres estem pensant en aquest moment amb tres eh, tipus de colònies, un molt lligat a l'època de l'any, que seran unes colònies eh, a la niu, Uh -huh. uh, després tenim una colònia que és la que justament es farà la conreria que està més pensada amb, uh, amb activitats relacionades amb l'esport una activitat de, de, que començarà el diumenge el diumenge dia 6 i s'extendrà fins al divendres dia 11 uh, bàsicament lligada a, a pràctica de l'esport aprofitant la, la, els espais que té la, la casa de colònies la conreria doncs, utilitzant tots els espais de, per fer diferents activitats esportives i la tercera activitat amb la que estem parlant, diguem des del punt de vista de, de les colònies, eh, és una activitat lingüística que desenvoluparíem a, a Cantoni Gros, a Osona. D'acord, i si no m'equivoco has dit doncs que aquesta activitat més esportiva, aquestes colònies més esportives, vaja, es farien a Tiana entre els dies 6 i 11. Exacte. Però si més no hem de tenir present que precisament a la zona del Maresme, que també ocupa Tiana, aquesta setmana blanca seria precisament entre el 28 de febrer i el 4 de març. Per tant, interpreto que aquesta oferta s'encara més a alumnes potser de fora, perquè potser un alumne tianenc no acudiria a la casa de colònies Pere Terres d'aquí de Tiana, per exemple? Bàsicament... Eh nosaltres el que hem fet és pensar amb les persones que habitualment participen a les nostres colònies eh, i que són més aviat de l'àrea de Barcelona i l'àrea de Barcelona eh, les vacances d'aquesta setmana blanca són del 6 a, o, o del 7, dilluns de 7 a l'11, dilluns a divendres. Aquí també tenim una incertesa potser de, que aquestes setmanes que cada demarcació fa una unes setmana diferent, però al final nosaltres eh, entenem que, que el nostre públic està més vinculat, o, o la major part del nostre públic, i que mm, ens hem decantat per aquesta segona setmana, diguem. I, evidentment, també cert que, que algun infant que els seus pares vulguin apuntar-lo a alguna activitat doncs difícilment a la Girantiana no? a la casa de colònies de la Conreria buscaran algun lloc doncs, que els pugui ser més interessant, més atractiu eh, que no la casa doncs, que, que tenen tan a prop, que potser mm. no coneixen però que pel fet de tenir-la tan a prop doncs, eh, busquem altres elements això els tianencs, entenc i, i a tots ens passa una mica no? de, de què volem en un moment de, de lleure, de descans, eh, canviar una mica de, de, de perspectiva, de, de paisatge, etcètera. Una de les novetats que va tenir lloc a la Casa de Colònies de la Conaria enguany, una de les novetats de la Fundació Oberaterrers, va ser el tret de sortir d'unes colònies teatrals. No es preveu una redició d'aquest tipus de colònies durant aquesta Setmana Blanca? Mm, com et deia, que estem amb una certa incertesa de què pot passar, el que no hem volgut fer enguany és fer una oferta molt àmplia. Hem volgut una oferta que realment doncs, eh, les, les famílies que, que necessitin un suport per poder cobrir aquests dies les famílies que desitgin que els seus nanos doncs, tinguin la, la vivència d'unes colònies eh, puguin optar alguna activitat però d'alguna manera hem buscat les activitats eh, que tenim més consolidades, eh, activitats que ja sabem perquè fa anys que ens funcionen i aleshores diguem que hem fet un, una... estem preparant una oferta eh, diguem diversa, però tampoc amplíssima, no podem pensar que tindrem la, la quantitat d'inscrits que hi ha a l'estiu i per tant la nostra oferta també s'ha de limitar eh, no és que no vulguem repetir aquesta experiència perquè creiem que per per, per ser el primer cop que fèiem una oferta com aquesta doncs era, és una oferta perfectament vàlida, que probablement com sempre que algú fa alguna cosa per primer cop, haurà de millorar coses però probablement per aquesta setmana de, de, de març Eh, perquè sempre hem parlat de la setmana de febrer, però ara és o febrer o març, per tant, la setmana de març, en, el, en aquest cas nostre, eh, volem anar algunes activitats més, eh, diguem que tinguem més dominades i que també tinguin un públic més ampli. Eh, per tant, de moment de cara a aquest any l'activitat de, de teatre no pensem en reeditar-la molt probablement sí que tirarem endavant i tornarem a oferir-la de cara a l'estiu però no ara per, per tot això que et comentava no ara al març d'acord, entenc doncs que totes aquestes activitats per les quals apostarà la Fundació Pere Terrés durant aquesta setmana blanca se centraran en aquesta opció entre el 7 i l'11 de març i no i no pas l'altra opció que també tenen altra, el, que també s'ha signat a d'altres municipis, que és aquesta entre el 28 de febrer i el 4 de març, no? De moment, eh, nosaltres ens havíem de decantar per, per aquesta segona, com et deia. Sí que és cert que en, en els últims dies han aparegut informacions a, a la premsa que potser hi ha hagut algun canvi de dates, com a mínim de la informació inicial que, que nosaltres teníem I, i per exemple va ser una sorpresa haver vist que, que el, el Maresme, per nosaltres va ser una sorpresa que el Maresme eh, quedava en la primera setmana, no? mm -hmm. com tu ens comentaves però a obres d'ara no hem pres cap decisió en tornar a oferir activitats fora d'aquesta setmana de, de fet, eh, com et deia, doncs volem ser cautelosos, volem ser eh, curosos, no, obre, no fer una gran oferta i que ens trobem amb moltes activitats però amb molt pocs infants. Eh, per tant, hem obert una activitat eh, o, o tenim un ventall eh, relativament eh, curt per evitar-nos cap cap ensurt i per començar doncs, les famílies que potser confien amb nosaltres va haver-los de dir, doncs, finalment es pot ser l'activitat, hem d'anul·lar, que això és un trasbals per nosaltres, però també per les persones que, que confien en nosaltres i que volen que els seus fills participin en les nostres activitats. I quin és el cos mig que pot representar per una família a contractar els serveis de la Fundació Per a Terres durant aquests dies? Mm, doncs dependrà, evidentment, de, el, el tipus d'activitat que ells vulguin a seleccionar si estem parlant d'un casal eh, doncs un casal dels que acostumem a fer habitualment es moure pràcticament els mateixos preus que s'han mogut aquest estiu tant als mesos de, de juny i juliol com ara els que hem fet al setembre i per tant estem parlant d'entre 90 i 110 euros eh, per tota la setmana uh -huh. eh, un, amb horari de 9 a 5 amb el diner inclòs eh, aquest seria un diguem, l'activitat més econòmica amb les que estem treballant eh, a partir d'aquí si pensem en, en colònies com la que havíem dit, d'anglès o de eh, o l'esportiva doncs ens movem en torn d uns 250-350 euros eh, i finalment la, les activitats vinculades a la pràctica de l'esport d'hivern de l'esquí, aquestes poden pujar una mica més Uh, però aquesta encara tenim poc definit, no tenim totalment definit com, com la farem o en la farem i per tant el preu encara no el tenim completament lligat. Però evidentment doncs, uh, és, és més que probable que pugi una miqueta més. Uh -huh. mm? uh, aquesta Setmana Blanca és una novetat pels centres educatius, també ho és per la Fundació Pere Terres, per tant, quines expectatives teniu? Les expectatives, eh, per part nostra, intentar donar resposta a, a les persones eh, que s'adreixin a nosaltres i que vulguin portar els seus fills a les nostres activitats. Eh, per part nostra, doncs, bueno, em eh, faran... Trobar-nos amb aquesta setmana, amb aquesta novetat per tots, veure com va, també percebre què és el que ens demanen les famílies, si es decanten més per casals, si es decanten més per, per activitats d'esquí. De, perquè al final hi estem dient Semana blanca com si tothom hagués d'anar a esquiar i en realitat uh -huh. tampoc sabem què, què passarà. Per tant, amb, amb aquesta incertesa i amb aquesta voluntat de, de poder acollir a, a totes les persones que, que ens demanin, que, en, que ens vinguin a, a demanar algun servei per... Uh, per cobrir les necessitats doncs, de les famílies, d'aquest element doncs, que, que a totes les famílies costarà. Que de sobte hi ha una setmana, en meitat, en meitat del, de l'hivern, que els nanos estaran, els infants estaran lliures, no tindran escola, però que les famílies, eh, els pares i les mares han de seguir treballant. per tant la la nostra voluntat és poder respondre a aquestes necessitats. Uh -huh. I fer encaixar aquesta nova Setmana Blanca doncs, en, en el calendari, tant de les famílies com dels nens, no? a veure com, com es desenvoluparan. En tot cas, la Fundació Preterrés, com dèiem a l'inici, doncs, ja s'ha posat mans a la feina i està configurant doncs, aquesta oferta, la té prou definida, segons ens ha explicat doncs, Oriol Samaran, que és el cap de vacances i lliure d'aquesta entitat. Moltes gràcies, Oriol, per atendre'ns i fins una altra. Molt bé, doncs gràcies a vosaltres i quan vulgueu. Fins aquí el Tiana. A primera hora els han acompanyat el control tècnic Marc Caugé i Raül Heredia i a la redacció Marc Ostrell i que us parla la Lleguayo. Poden seguir informats escoltant els botlletins horaris d'aquesta emissora. Ràdio Tiana